«Чого хоче князь?» – запитав гетьман посла. Той сидів за столом навпроти Веговського. Людину, яка на сам день прийшла з пропозицією миру, не гоже було не посадити за святковий стіл. «У князя приказ царський – помириться з тобою, ясновільможний гетьман. Хіба ж я з вами сварився?» Сотні разів уже говорив, що військо і татар збираю на ворогів своїх, які бунтують, а не на царську величність. Я з царем воювати не хочу. Отвірнісь, от ляхав. Гвеговський підкрутив вус. Цар першим із ляхами помирився. Чого я маю з ними жити, як пес із котом? Ми ж сусіди. Нам працювати разом треба, Тургувати, з татарами також. Пам'ятаю, покійний гетьман Хмельницький посилав колись військо на Польщу, щоб добити її, та цар сам наказав козакам вернутися. Були б тоді ляхів добили, тепер би не мирилися. Гетьман говорив зверхньо, «Він уже москалям не терпів, як колись». Старшини посміхалися у гуса. Вони розуміли, що Виговський не такий чоловік, щоб перебігати тепер назад від короля до царя, і що ці переговори даремна річ, спроба витягнути час до приходу війська, яке вже стоїть на кордоні. Грех великий з тобою, Гетьман, Господь карає того, хто ломить присягу. Ти ж на святом Євангелії клялся, Барбаша взяв незаконно, «Гутарий, что повесил уже, мы же его судить везли. Казачки твои безчинства с татарами творят, города цветущие жгут, людей ратних побили». Веговский поклав руку на булаву, здавалося, розсердився на такие погрози, «Але он не был таким, как Хмельницкий, что мог рикоти на послев, лякати булавою иноземных достойників». Лаяти їх королів та царів. Виговський залишався дипломатом до кінця. Лише очі карі гнівно зблиснули. Не шаную я присяги царю, раз цар не шанує мене, і військо Запорозьке подумав про себе і мовив. Звичка вас дивна карою Божою лякати. Батурлін завжди лякав. Шеремеців, Рамадановський, Хитрово, Кікін. Тепер ось твій Трубицько. Бог як для вас, москалів, так і для козаків. А князю своєму прикажи, що царю я не зраджував і присяги не ламав. Посол чітко діяв по інструкції, побачивши, що погрози на гетьмана. Враження не справили, почав по-іншому. «Царь готов на твої услові піти, лишь би кров не літь православну. Ми заберем воєвод і людей ратних З городів козацьких, даже з Києва. А що взамін? Нова рада в Дивні люди, ваші бояри. Мене вже тричі козаки гетьманом обрали». «Навіщо Четвертої Ради? Що змінилося?» «Новий договор, нова Рада і вибори». «Ні». «После. До мене вже чутка добігла. На що хочете нову Раду скликати? Щоб піймати мене і засудити? Забирайте воєвод разом зі стрільцями з України, видайте заколотників, тоді склечу Раду, щоб козаки підтвердили моє гетьманство» а інших гетьманчиків, що бунтували проти мене, рада і засудить. Посол насупив густі брови, поправив борду. Зря не віриш, ясновільможний гетьман, ні царь, ні князь на таке віроломство неспособні. То чого тоді твій князь грамоти по Україні посилає, де называя меня вором, изменником та Ивашкою. Чего закликаете моих же козаків до бунту? Наказываете від імені царського скидати мене з гетьманства?» Посол почав стріляти очима. Ложи – так хлевета, вокруг себя люди, что добра царю не желают. Это они слухи распустили. Виговський бачив, що далі розмова безперспективна, він вирішив її закінчувати. Напишу листа до царя і князя. Війська збирати не буду, та нехай князь стоїть на кордоні, не йде на Україну. Я згодний із князем, що кров православну проливати не гоже, будемо вести далі перемови. Посил поїхав. Старшини після обіду порозходилися. Гетьман дав наказ полковникам бути на поготові. Полічили сили. На Лівобережжі повними залишилися тільки чотири полки. Прилуцький, Дорошенка, Чернігівський, полковника Козла, Ніжинський, Золотаренка та Переяславський Цюцюрів. Верховодив ними полковник Григорій Гуляницький, полки Полтавський, Гадяцький, Миргородський, Телубенський за час усіх цих військових кампаній були або знищені, або розсіяні, або переметнулися до москалів та запорожців. Правопережжя стояло за гетьмана сильно. Ще були найменці. Все одно з цими силами – яких назбировалося від сили 30 тисяч, проти такої московської навали не попреж. Гетьман послав за татарами. Він посилав до хана одного посла за другим, щоб хан особисто вийшов на бій зі своїми ордами. До царя та князя Гетьман і справді написав листа, щоб затримати їхній похід. Він чекав татар, хотів будь-що виграти час. Гетьман нарешті зайшов до своєї сім'ї. Він цмокнув донечку, маленького сина Остапчика. Тоді поцілував дружину. Христос воскрес, кохана. Воїсти воскрес, відповіла пані Олена, що хотів посол. Голову хотів мені задурити. Москалі хитрі, віроломні і підступні. Та ми їм не дамося. Голими руками нас не взяти. І що ж тепер буде? Війна? Ми не встоїмо перед московською силою. Стоїмо, будь певно. Він пригорнув її до серця. Вірю в тебе, мій мене. Та на серці все одно боязко стає. Москалі жорстокі. Вони хочуть зруйнувати все, що ви так важко будували з гетьманом Хмельницьким. Не діждуться. Паламають зуби об козацьку твердь. Кажу вам, вірте мені. Зараз покажу, яких старшини вам подарунків не везли. Гетьман став виймати з торби, Різних півників, котиків, зайців Та інші прості козацькі забавки Зате хитро зроблені Він надавав дониці іграшок та солодощів Заговорив із нею Півторирічний Остапка сидів у мамин руках Тут же почав проситися І мама поставила його на ноги Малий смішною дитячою ходою Підійшов до свого татка Гетьман підкопив його на руки Почав цілувати Сина шумій Мій гетьманечу маленький Тобі також, дядьки, в усаті старшини Нанесли коників та шабельок Виговський почав підкидувати його Малий ріготав Тягнувся рученятами до вусів. У двері постукавши, війшов козак. Був блідий. Він коротко поклонився пані до гетьму нажмогу.